Якось увечері наприкінці весни, коли ми з Гелланд ще мешкали, в оселі під самим дахом Скелдейлхаузу, з коридору далеко внизу долину в Лемент трістана Джиме, Джиме! Я вибіг на майданчик і перехилився через поруччя. Що сталося, Трісе? Вгиба, Джиме, але чи не міг би ти спуститися на хвилинку? Його зведене до гори обличчя було стривоженим. Я збіг довгими маршами, перестрибуючи через дві сходинки, і коли трохи задихавшись дістався Трістана, він поманив мене за собою до операційної в далекому кінці коридору. Там біля столу стояла дівчинка років 14-ти, притримуючи згорнуту ковдру гетюсю в плямах. Кіт, мовив трістан, відгорнувши край ковдри, і я побачив кремезного триколірного кота. Власне, він був би великим, якби його кістки вкривав належний шар м'язів та жиру, але таз і ребра випинались крізь хутро, і коли я пробів долонею по нерухомому тілу, то відчув лише тонку шкіру. Трістан кашлянув. Тут інша джими. Я з подивом глянув на нього. Всуперед звичаю він був цілком серйозним. Обережно піднявши задню лапу, він пересунув кота так, щоб стало видно живіт. З глибокої рани назовні моторошним клубком вивалилися нутрощі. Я ще приголомшено дивився на них, коли дівчинка заговорила. Я побачила цього кота на подвір'ї браунів, коли вже зовсім стемніло. Я ще подумала, що він занадто худий і якийсь сумирний. Нагнулася, щоб його погладити, і тут побачила, як його понівечили. Збігла додому за ковдрою і принесла його до вас. «Молодчина», – мовив я, – «а ви не знаєте, чи це кіт?» Вона похитала головою. «Ні, гадай, він бродячий». «Так, схоже на те». Я відвів очі від страшної рани. «Ви ж Марджорі Сімпсон?» «Так». «А я добре знаю вашого батька. Він наш поштар, чи не так?» «Еге ж». Вона спробувала усміхнутися, але губи в неї тремтіли. «Ну, то я піду». Ви його приспите, щоб він не мучився, правда ж? Адже вилікувати таке, таке неможливо. Я похитав головою. Очі дівчинки наповнилися сльозами, вона тихенько погладила худий бік і швидко пішла до дверей. Ще раз дякую, Марджорі, гукнув її услід. І не хвилюйтеся, ми зробимо для нього все, що зможемо. Ми з Трістаном мовчки втупилися в розтерзану тварину. У яскравому світлі хірургічної лампи було добре видно, що його буквально випатрали. Ну, трощі, що випали, були в багнюці. Як гадаєш? запитав урешті трістан. Його приїхали колесом? Можливо, відповів я, але не обов'язково. Потрапив у зуби великому псу. Або ж хтось копнув його, чи ткнув гострою палицею, і з котами всіляки трапляється. Адже дехто вважає їх законною здобичю для буякої жорстокості, Трістан кивнув, та він і так подихав від голоду. Від нього один кістяк лишився, і його домівка, напевно, десь далеко. «Що ж», – мовив я зі зітханням, – «лишається одне». Шківник у кількох місцях розірваний безнадійно. Трістан лише тихенько свиснув, водячи пальцем по пухнастому горлу. І неймовірна річ. Ми раптом почули слабке муркотіння. Господи, Джиме! Трістан подивився на мене округленими очима. Ти чуєш? Так, вражаючи. Мабуть, лагідний був кіт. Трістан, низько нахиливши голову, почухав кота за вухом. Я здогадувався, що він відчуває. Хоч до наших пацієнтів він ставився ніби з доброю байдужістю, а шукати мене йому не вдавалося. І я знав, що до котів він має особливу слабкість. Навіть зараз, коли ми обоє розміняли сьомий десяток, він частенько описує за кухлем пива витівки свого старого кота. Стосунки між ними вельми типові. Обоє немилосердно дошкуляють один одному. Втім, пов'язує їх найніжніша дружба. «Що вдієш, Трісе?» – промовив я м'яко. «Іншого виходу немає. Я потягнувся за шприцом». Але мені стало якось неприємно встромляти голку в це понівечене тіло, і я прикрив голову кота краєм ковдри. «Полись сюди ефіром», – сказав я. «Він засне, і кінець!» Трістан мовчки відкрутив кришку флакона з ефіром і підняв його. І тут із безформних складок знову донеслося муркотіння. Воно ставало дедалі гучнішим, наче десь у далині мотоцикл. Трістан заціпенів, пальці напружено стискали флакон, очі впилися в ковдру, звідки лунали ці приязні звуки. Потім він подивився на мене і тяжко ковтнув. Рука не піднімається Джиме. «Може, спробуємо щось зробити?» «Повернути все це на місце?» «Ну так». Ми ж можемо їх зашити одну за одною. Я підняв ковдру і знову глянув рану. Трісе, я просто не знаю, з чого тут починати. І до того ж, кишки геть у багнюці. Він лише мовчки дивився на мене. Правду кажучи, особливих переконувань я не потребував. Мені не більше затрістана, хотілося вгамувати ефіром це лагідне муркотіння. «Ну, гаразд», – мовив я, – «спробуємо». Голова кота сховалася під маскою, побулькував кисень, а ми промивали теплим фізіологічним розчином випалі кишки. Проте видалити всі грудочки при грязі було просто неможливо». Потім почалося неймовірне повільне штопання безлічі отворів у тонкому кишківнику. Але я знову з радістю переконався, наскільки гнучки пальців утрістана. Він орудував невеликими круглими голками. Куди спритніше, ніж я. Пропотівши так дві години і витертавши ярди-ярди Кедгуту, я нарешті поклав голку – «Принаймні, він живий, трісе, мовив я, коли ми почали мити інструменти. «Посадимо його на сульфапіридин і будемо сподіватися на краще». Хоча антибіотиків тоді ще не існувало, цей новий засіб був значним кроком уперед. Двері відчинилися, і в них зазирнула Гелен. «Щось ти забарився, Джиме». Вона підійшла до столу і поглянула на сплячого кота. «Бідолаха! І такий худий! Бачила б ти його, коли ми за нього взялися!» Трістан вивнув стерилізатор і закрив кран анестезійного апарата. «Зараз він виглядає значно краще!» «А в нього серйозні ушкодження?» – запитала Гелен, погладжуючи пістряве хутро. «Боюся, що так, Гелен», – мовив я. «Ми зробили, що могли, але він навряд чи викарабкається. Шкода, він надзвичайно симпатичний. Усі лапи білі, а забарвлення таке цікаве. Вона провела пальцем поруду золотавих смугах, що просвічували на сіро-чорному тлі. Трістан засміявся». У його родоводі явно затисався рудий котяра. Гелену сміхнулася, але якось неуважно і замислено. Потім швидко вийшла з кімнати і повернулася з картонною коробкою. «Так», – промовила вона, щось зважуючи, – «це йому для ліжка, і спати він буде в нас, Джиме». «Ось воно як! Але ж йому потрібне тепло чи не так?» Звісно, тим паче, що ночі такі холодні. Пізніше у сутінках нашої спальні я, засинаючи, споглядав мирну сцену. З одного боку каміна біг Сем у своєму кошику, з іншого кіт на подушці в коробці під теплим климком. Безперечно було приємно усвідомлювати, що мій пацієнт влаштований так затишно. Але, заплющуючи очі, я подумав, що вранці, можливо, все буде скінчено. Коли я розплющив їх о пів на восьму, то зрозумів, що кіт ще живий. Моя дружина вже встала і розмовляла з ним. Я підійшов до них у піжамі, і ми з котом поглянули один на одного – я почесав йому горло, а він відкрив рот та й видав хрипкувати няв, але при цьому не ворухнувся. Гелен, мовив я, у нього в животі все тримається лише на кетгуті, щонайменше тиждень він має харчуватися виключно рідкою їжею, хоча ймовірно, і при цьому йому все одно не витягнути, якщо він залишиться тут, Тобі то доведеться напувати його молочком з ложечки чи не щогодини. Гаразд, гаразд, вона знову поринула у роздуми. І всі наступні дні вона справді раз у раз напувала його з ложечки, але не тільки молоком. Через рівні проміжки часу йому в горлянку лився м'ясний екстракт, кістковий бульйон та всілякі дитячі суміші – Якось, повернувшись пообідати, я застав Гелен на колінах перед коробкою. «Ми назвемо його Оскаром», – оголосила вона. «Він що, залишиться в нас?» «Так, я люблю котів, проте в нашій тісній квартирці ми вже тримали собаку, і мені уважалися різноманітні майбутні труднощі. Але я спитав лише». А чому, власне, Оскаром? Не знаю. Гелен упускала краплю за краплею м'ясного соусу на червоний язичок і пильно дивилася, як тітка втає їх. У жінках мене чарує, зокрема їхня загадковість, їхня незбагнена логіка. А тому я не став розпитувати далі. Але перебіг подій – Мене цілком влаштовував. Я все ще давав коту піридин кожні шість годин, а вранці та ввечері вимірював йому температуру, як і раніше, очікуючи, що вона ось-ось стрімко підскочить. Почнеться блівота, і напружена черевна стінка невблаганно сповістить про перитоніт. Однак нічого подібного так і не сталося. Здавалося, інстинкт підказав Оскару, що йому слід рухатися якомога менше. Принаймні, день за днем він лежав абсолютно нерухомо, позирав на нас і муркотів. Його муркотіння міцно ввійшло в наше життя. І коли врешті-решт він покинув своє ложе, перейшов до нашої кухоньки і скуштував обід Сема, що складався з м'ясних обрізків і з сухарями. Це була тріумфальна мить. Я не став псувати її побоюваннями, чи не зарано він перейшов на тверду їжу. Йому видніше, про себе вирішив я. З цієї хвилини було вже чистою насолодою. Спостерігати, як худе кудлати опудало, гладше і наливається силою. Кіт їв. Їв і їв, і в міру того, як плоть наростала на нього в кістках, чорні та золотисті смуги вже блискучого хутра ставали дедалі яскравішими. Ми виявилися власниками дивовижно вродливого кота. Коли Оскар зовсім одужав, Трістан став нашим постійним гостем. Можливо, він вважав, цілком справедливо, що життя... Оскар насамперед завдячував йому, а не мені. І годинами грався з котом. Найбільше Трістан любив тихенько висувати ногу з-під столу і вмить відсмикувати. Перш ніж кіт устигав у неї вчепитися. Оскар, і його можна зрозуміти, сердився на такі дражніння. Проте він сумів показати характер. Влаштував якось увечері засідку на Трістана. І спритно вкусив його за кісточку, перш ніж той знову взявся за свої штучки. На мій погляд, оскар дуже прикрасив наше сімейне вогнище, і з семом вони стали такими друзями, що водою не розілєш. Гелен його просто обожнювала. А я, повертаючись увечері додому, щоразу думав, що кішка, яка вмивається біля вогню, Надає кімнаті особливого затишку. Оскар уже кілька тижнів був визнаним членом нашої родини. Коли одного разу Гелен зустріла мене на порозі засмучена, мало не сліз. «Що сталося?» – запитав я. «Оскар, він зник». «Як це зник?» «Джиме, як на мене він утік». «З якого це дива?» Я подивився на неї з подивом. Він же часто в сутінках спускається в сад. Ти впевнена, що його там немає? Цілком впевнена. Я обшукала весь сад. А заразом і подвір'я. І вулицями ходила. Ти згадай. У неї затрімпіли губи. Він же вже втікав від когось. Я глянув на годинник. Майже десята. М так дивно. «От такий порі йому слід бути вдома». Я ще не договорив, коли внизу пролнав дзвінок. Я кубарм скотився зі сходів, галопом обігнув ріг коридору і побачив за склом місіс Геслінгтон, дружину нашого священника. Я відчинив двері, у її обіймах спочивав Оскар. «Це ж ваш котик, містер Герріот», – запитала вона. «Так». «Місіс Гесінгтон, де ви його знайшли?» Вона усміхнулася. «Бачите, це навіть якось дивно. У нас було зібрання материнського союзу, і ми раптом помітили, що ваш котик сидить у кімнаті і слухає. Він просто сидів?» «Так, але так, ніби слухав нашу розмову з великим зацікавленням. Вражаюче». Коли зібрання скінчилося, я вирішила віднести його до вас. Щиро дякую, місіс Гесінгтон. Я вихопив у неї Оскара і затиснув його під пахвою. Моя дружина геть засмутилася. Вона вже думала, що він пропав. Чому раптом Оскар узяв та й пішов? Проте весь наступний тиждень... Він поводився точнісінько так само, як і раніше, і ми вже перестали роздумувати над цією маленькою загадкою. Потім, якось увечері, клієнт, який привів собаку для щеплення проти чумки, залишив хідні двері відчиненими. Коли я піднявся до себе, з'ясувалося, що Оскар знову зник. Цього разу ми з Гелен обігали Ринкову площу і всі прилеглі провулки, але повернулися додому з порожніми руками і в дуже пригніченому настрої. Була вже майже одинадцята, і ми вирішили лягати спати. Але тут у двері подзвонили. І знову я побачив Оскара, але вже на округлому животі Джека Ньюболда. Джек прихилявся до двірка, і в струмені духмяного нічного повітря, що лилося у двері, виразно відчувався хміль. Джек служив садівником у багатому маєтку. Делікатно гикнувши, він усміхнувся мені широченою доброзичливою усмішкою. «Ось, приніс вашого котяру, містер Геріот. «Ну, дякую Джеку», – мовив я, згрібаючи Оскара в обійми і де його знайшли, широко кажучи, все він мене знайшов. Тобто як Джек на мить заплющив повіки, а потім заговорив чітко й поважно. Нині вечір був особливий, містер Геріот. Ви ж знаєте, чемпіонат із метання дротиків, хлопці, значить, зібралися в собаці та рушниці. Сила Селена їх там зібралося, одне слово чемпіонат. І наш кіт був там? Еге ж, був, сидів із хлопцями, весь вечір так із ними і з ними й просидів. Просто сидів? Ото ж бо й воно, Джек пирихнув, можна сказати, святкував. Я сам дав йому крапельку найкращого портеру зі свого власного кухля. А він же тільки що не почав дротики метати, мій Бог, усім котам кіт Ньюболд.